Глава 15. Китайські фокуси В Україні почали траплятися випадки нестачі харчів. І то не якихось там витребеньок, накшалд маргарину, тюльки чи морської капусти, а найпоширеніших, найнеобхідніших, наймасовіших, народних одне слово, таких як універсум хлібного типу, синтезоване комбі-м'ясо генетично модифіковані молокопродукти. З дивовижною послідовністю менш необхідне, необхідне, вкрай необхідне з товарних магазинів щезали так зване м'ясо, так зване молоко, так званий хліб. За якийсь час ці продукти знову з'являлися уже в зворотній послідовності аби за тиждень знову так само розмірено пропадати. Соціум заворушився Культура черги зі своїм кодексом поведінки, Зайняти зночі. Хто крайній, буду за вами, ви тут не стояли, і нарешті номерками на руці почала давати тріщини. Дрімучий інстинкт хапнути дубовою довбнею трощив тонесеньку, як перший вересневий літ, кірочку плеконої впродовж десятиліть крихкої культури черги. Ситуація у соціальному сегменті під кодовою назвою «черга» ставала неконтрольованою. Там почали битися. Київ поки що ці деструктивні процеси обминали, проте у решті міст України населення поволі звіріло. В Одесі троє молодиків нахабно полізли без черги, за псевдокількою наразв'яз. Коли легітимні учасники черги, цілком справедливо переповнені шляхетним гнівом, натякнули нахабам, що їх, мовляв, там не стояло, двоє найкремезніших зайняли кругову оборону. А третій почав брати на усіх трьох. Черга, вишукавшись давнім перевіреним клином свинею, посунула на дисидентів. Ті витягали з рукавів саморобні НКЛ. -и. Черга заціпеніла. Дисиденти, отоварившись, вже зібралися йти і пішли би собі непокараними, якби хтось із легітимної черги не здогадався жбурнути у спину найкремезнішому важкий металевий ящик від фарби. Чим нейтралізував пнахабу. З першого ж разу переламавши йому хребет А вже потім бойове крило черги без особливих зусиль затоптала усіх трьох Саморобні НКЛ-и старішини черги здали куди треба, як вічдок У Вінниці навпаки, нахаби мало не перемогли чергу А було так, черга працювала над реалізацією м'яса Як раптом двоє, баба і мужик, полізли поза Самоборона черги, звичайно, до штурму як тут те бабисько з якогось саморобного сифону, змайстрованого зі звичайної пластикової баклашки, почало обсикувати чергу таким дефіцитним бензином. А той черкнув за пальничкою. Звичайно, потім черга усією громадою затоптала паліїв. Але ж згоріло троє учасників черги і восьмеро отримало важкі опіки. У Сумах проти легітимної черги виступила банда майже рівна числом народної дружині черги. Пішла стінка на стінку і зав'язалася велика битва. А поза як стояли за хлібом, то бої набрали позиційного характеру. Спочатку банда, застосувавши навскісну атаку Фрідріха Великого, захопила лівий фланг черги. Але, на щастя, це був фланг з хвоста, а не з прилавка. Тому битву аж ніяк не можна було вважати програною. Черга перегрупувала сили і передусім кинула резерви на зміцнення правого флангу. Бо ж прилавок, а вже потім гвардія почала заходити банді у фланг. Коли ті збагнули щодо чого, вже було пізно, вони потрапили в катьол. Далі висліди кампанії стали так очевидні, що аж нецікаво було топтати переможених. Просто треба було це зробити, і народні дружинники зробили. За це ж їм належить пільга – один ближчий номер на п'ятьох. У Черкасах у черзі спалахнула міжусобиця. Задні повстали проти передніх, довго билися, добилися до того, що магазин зачинився на годину раніше. В Донецьку рознесли магазин і розікрали товар. У Маріуполі хотіли зробити те ж саме, але несподівано для соціуму з магазина з'явилася озброєна охорона. 50 до зубів озброєних людей в уніформі військ спеціального призначення та написами на плечах Служба безпеки НХЕ і якісь китайські ієрогліфи. Народу нагадали, що всі без винятку магазини, що торгують м'ясом, синтезованим комбі-продуктом, хлібом, універсумом хлібного типу та молоком, генетично модифікованою білою рідною, належать транснаціональної кампанії не хлібом єдиним. Народ трохи призабув, хто його годує. Народу натякнули, мовляв, у чергах робіть, що хочете – бийтеся, вбивайте, топчіть, але до магазинів вам зась. У Луганську цей постулат черга спробувала було поставити під сумніви. Один парень, молодий, вигукнув, мовляв «Ребята, дадім китайським ментам!» і закликав чергу до штурму. Охорона довго не думала і навіть не взялася за гумові кійки, а відразу ж почала стріляти з кемів у людей. Потім, коли пристрасті вляглися, вже звичайні менти назбирали 23 вбитих і 49 поранених учасників бунтівної черги. Звістка про це облетіла всю Україну і більше спроб штурму магазинів НХЕ не було. Соціум ремстров Бубонів проклинав китайців, але забулыжник більше не брався. У Львові черга спробувала брататися за охороною, мовляв, ви такі ж як і ми, чорнобриві, і як нас, так і вас визискують китайські олігархи, тож нам потрібна єдність. Але з того нічого не вийшло бо вся воєнизована охорона НХЄ – це клони одного вертухая з Московщини, що служив ще за легендарного імператора товариш Сталіна і відзначався відзначився тим, що саморочно застрелив 573 доходях з числа ворогів народу у спецзаведенні номер 6 – Колимлагу. Соціум з усього того похмуро підсміювався, бо ще не таке бачив на своєму віку і вперто був переконаний – що це лише ексцеси, а не система. Бо інакше. Ух, якщо це триватиме ще трохи, ми бля, та ми не знаємо, що зробимо, ми їм покажемо. Всі вганяли себе у дуже войовничий стан, і всі без винятку потаємно покладали на владу хрінову, продажну прогнилу і особисто на президента, мудака, поца, психа, які ось ось повинні втрутитися в ситуацію повинні щось зробити, все що завгодно, аж до публічного розстрілу голови корпорації НХЕ, того китайця, як його там, але хліб, м'ясо і молоко народови мусять дати. Бо допоки, справді, допоки думала собі влада в особі президента Кромешного і плекала світлу надію, що все ось-ось має владнатися само собою, бо ж не може шановна корпорація НХЕ зазнавати таких значних збитків. «Мабуть, просто вирішили підняти ціни на хліб, м'ясо і молоко, тому й створюють легкий ажіотаж», – вирішив президент Кромешний і заспокоївся. А черга тим часом еволюціонувала. Бої місцевого значення за справедливу нумерацію почали переростати у битви. А потім почалося політиканство на фронтах. Звідси пішли стихійні мітинги, а вже з них стали виплоджуватися, страшно подумати – Маніфестації з політичними вимогами Крамешний запанікував Тут щось не те У відчаї він було хотів піти подивитися На злощасну каблучку в кімнаті сейфі Але рештка здорового глузду Вберегли його від цієї небезпечної авантюри На всяк випадок Він покликав куратора цієї справи Полковника КГБ ученія Ну що там, Петра Степановичу? Зізналися бандити. Що це вони заслали у мої засіки цю ювелірну заразу, що змінює свою подобу? Правда? Це їхня робота? Мабуть, якась нова технологія на шостому рівні елементарних частинок. Кажи так, скотина напівп'яна, аби я заспокоївся. Останню фразу Кромешний сформулював лише подумки. «Дозвольте доповісти, товариш президент», – спробував виструнчитися ученій. Він був у новенькому мундирі полковника КГБ, але дуже на підпитку. «Кажи быстрее, Степанович, поки що мовчать і баба, і пацан». «Питали?» «Питали, товариш президент, і так із пристрастієм нічого не розповідають». Я запитую, чи питалі, чи тортурам піддавали. По-справжньому ще ні, товариш президент. Так, по дрібницях. Струм, ін'єкції, психотропи. А щось серйозніше вони не витримають. Обоє тяжко поранені. Помруть. А ти, Степановичу, як вважаєш? Запобігливо спитав президент. То кольцо... Ну, ювелірний виріб. Це їх? Терористів-ювелірів робота? Десь на процентів 99. Хвачіть! вибухнув президент. Заїбалі! Ти мені коли конкретний результат доложиш? Якщо чесно, товариш президент. Алкоголь допоміг ученню не розгубитися від президентського гніву. «То треба, або вони ці терористи, дівка і хлопець, видужали, а вже тоді я виб'ю з них усе». Він твердо знав, що в такій ситуації головне виграти час. Старий Кегі Бізбо. А потім щось придумає, або складе якусь чергову, цікаву для кромішного байку, або треба знову готувати евакуацію. «Хорошо». Крам'яшний сам себе заспокоював. Не все ж ответственності лично. Вилікуй їх, а потім пускай сознаються. Чи як? Так точно, товариш Президент. Свободен. Ученій почвалав до виходу. Степанович. Слухай, товариш Президент. Ученій крутнувся на підборах, заточився і ледь не впав. Президент кілька секунд задумливо дивився на нього, а потім криво посміхнувся і махнув рукою. Нічого, Степановичу, йди працюй. Президент Кромяшний у пориві вічю хотів було спитати учення, що коїться з постачанням населення харчами, але вчасно схаменувся. Не той дискурс. Тому він звелів помічникам негайно знайти і запросити до себе, для обміну думками, керівника корпорації «Не хлібом єдиним» – пана Коше Ліна. Ось зараз я цьому китайцеві налаштовував себе на грізний державницький лад президент Кромєшний. Прибіжить він оце, цей зажерливий китайський олігарх, стане ось там на Килимі і чекатиме, поки я президент великої і країни, виявлю йому свою ласку подивитися на нього. А я похмура, мовчки і зосереджено, походжатиму вздовж свого стола. Розкурюватиму люльку. О, треба для цієї нагоди обов'язково собі справити. Десь у коморі сейфі є кілька дангілів. І тягнутиму павзу. Довго тягнутиму. Потім китайська морда кашляне. Я не зверну уваги. Ще потягну. А потім неуважно підведу на нього важкий погляд і довго дивитимусь просто в очі. Китайський павук почне нервуватися. Ось тоді я й завдам психологічного удару. Як ви думаєте, товарищ Кошелін, сколь безгранічним є стерпіння українського народа? Він закліпає своїми вузькими очима, і вже тоді я дам йому піздюлей по повній програмі. В результаті через годину в магазинах буде повно харчів. Через день зникнуть черги, через тиждень знизяться ціни. А потім вдячний народ восхвалить свого президента. Керівник НХЄ, пан Кошелін, не прибіг. Ні через годину, ні через день, ні через тиждень. Соціум тим часом почав самоорганізовуватись. Замість безладних блукань містом з вимогами хліба почали з'являтися злагоджені маршові колони з гаслами «Геть!». Кромеш не затужив. А одного ранку звалів Кирилові особисто, як собі хоче знайти можливість йому президентові України зв'язатися з цим клятим, шановним і впливовим підприємцем Кошеліном. Через день знічений Кіріл Кірілич невпевненою ходою увійшов у президентський кабінет. Він готовий зустрітися, Датідортич. Кто? Пан Кошелин, глава НХЕ. а а, -а ж, <сх> пускай заходит. Эм, -э, понимаете, Датюдортыч, он как это, готов встретиться, если вы приедете? Я? Вы? Куда? Он сейчас на Тайване. Блять, сука! Китайский урод! Совсем оборзел! Я ж его в порошок, в пыль лагерную! Кромешный почав бытый чайный сервиз. Потем стомывся, впав на канапу и жестами щось показывал Кирилл Кирилычу. Что, Датидортыч, послать? Понял. Куда? На! Хорошо. Сейчас сделаю. Кирилл Кирилыч подвився. Стой, Кирилл. Президент теж схопився. Ти що, з ума Що не видиш, що в країні твориться? Прикажи готувати самоліти. Я лечу до китайської сволочі. Чого він хоче? Голова правління НХЕ Кошелін нічого від президента України Кромешного не хотів. Він лагідно і по-східному ввічливо прийняв Кромешного, уважно вислухав, запросив взяти участь у чайній церемонії і усім своїм виглядом демонстрував співчуття українському народові в особі високодостойного президента Кромешного у ці скрутні часи. Водночас, висловлюючи впевненість і надію, що під таким мудрим керівництвом, як його візаві, народ України здолає всі свої тимчасові труднощі та негаразди і прийде до затяжного процвітання. А щодо його корпорації «Хліба, м'яса, молока» на ринку України, то – Рецесія, світова кон'юктура, коливання цін. Ну, знаєте, останню фразу Кошелін з поваги до кромешного навіть промовив українською, а не китайською, як розмовляв через перекладачку Ирен до того. Коли Кромєшний повернувся в Київ, його зустрів півмільйонний мітинг протесту, що тривав уже два дні. «Чия це робота?» – спитав президент Киріла – коли таємним підземним ходом пробрався із секретного аеропорту у свою резиденцію-фортецю на Банковій. Кіріл завагався. «Відиш, Киріл, розважливо промовив Кромешний. «Якби зараз дійснували бандити-ювеліри, я би вийшов до народу, ну, через телевізію, звісно, і аргументовано доказав би, що нехватка продовольства це діло їх подлих рук». Саботаж, диверсии, вредительство. А так? Не валиджи все на уважаемых людей из НХЕ. Чувствую я, Кирилл, приближение пиздеца. Кромешный стомленно хепнулся на канапу. Вызови мне этого ищейку ученого. Хочу восстановить статус-кво. Кого вызвать, Доти Дортыч? Кого, кого, полковника, блять, ученія! І пусть у формі буде. Через довший, як звичайно, термін, з'явився ученій. Уніформа вже не сяла новизною, а навпаки, носила вторинні ознаки неафішованої пристрасті носія до довживання, нез'ясованого продукту стійкого бордового кольору. Коротше кажучи, полковницький мундир учення був забльований. Те, що пан ученій, як завжди, був міцно напівп'яний, саме очевидно. «Товариш президент?» Ученій намагався триматися бадьоро. «Полковник!» «Хто?» Картинно приклавши руку до вуха, перепитав президент. «Полковник!» Розгублено підтвердив ученій. «Е, ні, братець!» Заперечив президент. «Ти уже не полковник!» Тихуй собачий. Кромешний повільно підійшов до отерілого ученія і почав зривати з його плечей погони. Але пришиті міцно вони не піддавалися. Кіріл ножниці. Кіріл подав президентові пластиковий ніж для розрізування паперу. Кромешний взяв інструмент, критично оглянув і за його допомогою почав відривати погони з ученієвих плечей. Полковник, блять промовляв кромешний. Терориста вполовив, а козлов відпущення розвести не предусмотрел. Товарищ президент, розрішите... заговорив общепонятним ученій. Молчать, сука! завершив президент, зриваючи другий погон. Ученій по як нижня смуга триколора державного прапора Української Республіки. Гражданин ученій П.С. Урочисто промовив президент. Ви розжалованы до звання рядовой і увольняєтесь з органів госбезопасності за профнепригодність. Здать удостовірення. Ученій розтібнув сорочку і зняв з шиї пластикову електронну ідентифікаційну картку. Оружіє. Ученій поклав на журнальний столик надсучасний, ще засекречений, тридцятинабійний епік. Кромешний прискіпливо оглянув учення і несподівано скомандував. «Батінки!» «Що?» «Батінки казенні, снімаю блюдок!» закричав Кромешний. «З іскусственной кожи, блядь!» Ученій механічними рухами зняв черевики і простягнув їх президентові. Той машинально взяв – оглянув і, вловивши запах, дико верескнувши. «Іздіваєшся, блядь?» – жбурнув черевики ученієві в обличчя. «Вон отсюдава!» Ученій, витираючи кров з розбитої губи, поплентався до виходу. Президент підійшов до столика і цілком неекономно почав пити справжню воду. Киріл Кирілич, користуючись моментом, теж налив собі склянку. Ученій, помітивши, що на нього ніхто не звертає уваги, Аккуратно підібрав свої розкидані черевики і на вшпиньках ще за дверима. Кирил, меланхолійно промовив кромешний, витираючи губи. «А може зря?» «Так ще не поздно його вірнути». «Да я не про цього алкаша. Я взагалі». Вообще. «Если взагалі, вообще, Доджедович, то не знаю». З невластивою йому жорстокістю відповів Киріл кірілич. Кромешний, вловивши цю інтонацію, спочатку розсердився, а потім пом'як і ще більше зажурився. Несподівано без дозволу в кабінет увірвався генерал Курвенко. Він був у бойовому хамелеоні і міцно п'яний. «Вони можуть прорвати заграждення», – залементував він. Можуть проникнути на банку. Що делать? Як що ділать? перепитав президент. Що делать? тупо допитувався Курвенко. Стрілять, генерал. твердо сказав президент України. Стрілять на пораження! со всіх видів оружия. Кінець 15 глави.